علامذ الا له ه مواقفوا باغزين د حج کې شيطانان وشتل طواف کول ساي کول افعال چاغد علامو دو او د نه خد حجان لري بيجندلي شي پاګي باندې چا حج لکه احرام تللو شو طواف کول شو ساي کول شو صرخ شو قربانی کاول شو اویزا فقد دی اللہ جان تکڑے د وجود شرافت نا شاعر اللہ شائد جمد شائرت النخاشد اللہ د دین د پاره وګړي آی جي چدہ اللہ د دین د پاره روان دي چالتہ بزود الله احکام ادا کوما اغه زناور چاغه په مینا کې ته حرم په حضور کې اغه توافنګه سایکه دا ټول دا شاعر الله نه چې چل تکم کار سره کيده یا ا را چزاغي دا یو کارو کی چپا کار انسان نزدیکی کی الله تا لکه موسکو ول شو دعا و طول شو د الله نه ال alike ول شو ما جعل هو آغا چه آغا اگرزی یو نخد تابداری دا اللانا سنچه غریب القرآن کرده بیاخی ترجمه کرده لا تحلو شاید اللہ اے مومنانو حلال مگلی بیزتی را پاک زینو دا اللہ گورا بیت اللہ پاک زیره داگی بیزتی با نکے جماعت پاک زیره داگی بیزتی با رو را عالم حق پارس عالم چديد دين د قرانه او د سنت خدمت کوي د هغه بيزتي و نه کوي اوا طالب علم یو خو نفسي ملای چپټکي والي اواغه د شرکيات او د بدعات جل اواغه د شرکيات او د بدعاتو ترویج کوي داغه څ سره بيزتي کوي شنو هغه د پیغمبر پاک صلی الله عليه وسلم د مبتدي او داغه مشرک مبارک وي چه دل مخل راغه نو فخوز طریقا ناخرا برالارو نیسا اغا زما سنتی چه دل کری ری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فا اکفرو فی وجید اغا پا مختکانی تکا اغا مبترین اغا غلط خلق چه دل پیغمبر سنتی دل کری ری او د بدعاتو دل شرکیاتو رواد جولی اغه موږ کې کې نو دایې بیزتی وکه اغه حق پرسنه دی اغه د بدعت او د شرکیات او دایې دلتاه شاعر الله دی چې اغه د الله او د الله والا نخو ګرځي لا تهلو شاعر الله حلال مګلې بیزتی د پاکو زینود الله وګوره جمعات شو مدرسه شو بیت الله شو عالم شا حق پرس علم طالب العلم شا عجی شا دا طول دا نخود دین دا اللہ ندی ولی شعر الحرام آنو بیزتی دا پا غمی آشو دا عزت دا غمی آش بیزتی و نکی چا غمی آشتی وی چه پایی که جنگ حرامو جنگ پایی که منو ولی الحدی آم آی لا تحلو بیزتی مکوی حلال مکلی بیزتی دا قربانو حد یا آگا قربانی چاگا پیشکی گی بیت اللہ تا آگا پیشکی د دا اللہ دا دن دا پارا آگا حلالی گی ولل قلائدہ او نا آگا ساروی چاگی غارکی حارا و ملی دا قلائدہ دا د حدید پارا دے دا نه دا یو بلشه ده اغه هدیه ده اغه قربانی ده خو نه دا چې غاله کې هار ده او خدې گډ ده پیسه او غاله کې ته هار اچول شي نو د پاره د زیات تاکي ده دي ها نه خدادا دا قلایزه عطف ده په خدا او زه په اړه د مبارږي د الله فزرولو لکه څنګه او دا تخصیص بعد تعمیم دي لکه سوره بقره کې یا نورو ذینو کې لازم من کانعو لله و ملائکتی ورسله وجبريل و میکال او سجوي دشمن الله دشمن د فرشتو دشمن د انبيو دشمن د جبريل او میکال لدا جبريل او میکال خو په فرشتو کې داخلو ذکر دا غو کو د پاره دا اختصاص د پاره دا اهمیت دارنګه دا قلعې بادیه کې داخلو خو ذکر دا غو د زیاد خیال ساتلو د پاره اغا زناور او چدا غي نخله کې د لري دا علال ذنود بیت الله و پاراب مناکی نو هغه نقصان غره اونر سه هغه د نقصان نه منشه نخیزه نخ په لگے دللا لوه عالم ار تعاليب ولعلم چې داغه سر نخذ قران وا داغلاس کې قران او داغلاس کې سنت او احادیث د پیغمبر په او کو روان او قران لا چې یازد کوما او یا خما نو قران او سنت داغې سره زده دا کارو دا داغه نه خړه نو داغه بیزتی ګوره اونکه آیا آو ساته چا چې حق پروستو علماو بیزتی کړي دا اغا الله خپل بیزته کړي اغا الله شرمنده کړي دا حق پروستو او د علماو بیزته نه ځنو ساتي اغا زناور ګوره چې زناور وي او اعدا الله د دین د پاره پیشکیږي د علال د نور د پاره الله اجازه بيزتي مکوا دعا عالم حق فاض اس اغه آل طالب العلم چداغه نه خوا د قران د سنت اغه رکه ها قران غلطه چوله او چرته الکه قران لازم چې قران زده کما قران لازم چې داوخه ما او بیا هم د بیزتي کې آو طالبو لهلم آلن چې دا غلاسک قرآن وي لاس غلاسک سنت وي او دا غو بیزتی کې نو تبا او برباد بشي او بیا او دا ځ خلک مونډیل لیدلې چا چې دا پرستو مقابله کړې اغا اغلا تبا کړې دي ولا مین البیت الحرام او بیزتی مګوي به حلال مګني بیزتی دا قسم کوم کو د بیت الله کم خلق چې ده اللہ دو کور قس که ده اللہ کور ترازی حجی سیو نو داغی بیزتیونه که وَلَا آمینَ الْبَيْتَ الْعَرَامَ او حلال مگر بیزتی دا قس که انکو ده بیت اللہ حجی روان ده حج کوم عمره لجی حج لجی ده اللہ دو کور ده صفای خزمت لجی داغی بیزتیونه که نو چې یو سره قرآن لجی یو سره سنت لجی یو سړی دین ز د کولو د پارزي یو سړی دین ا بیانولو د پارزي دغه څنګه بي عزت کی یاب ته ونا فضل مزبیم چې لته فضل د دغه دال لاله د دبد طرفنا او فضل لټای مقصد هدايه چې د عرب زمانه رضایشی یاله یا یای فضل فضل المراد با د خلکو د فضل اطلاع پمال کیږي مغو د فضل اطلاق یواز په مال لکې زیاد زینو کې د فضل اطلاق او قران باندې راځي قل بفضل الله وبرحمته وا په فضل الله ته قران دي د لارنګې سوره یوهوت کې راځي ويهوت کې لذي فضل فضله اوربګي خاوند قران ته بدل جنت ان فضل کان علیه کبیره فضل دا اللہ دے پتا دلوی لو دا فضل اطلاق یواز پمان لکی گی چی دے حدیث پیش گئی اللہم انی اسالکا من فضلکا چی دے جماعت نوزی دا اللہ دستان حلال مال طلب کو دا فضل اطلاق پا قرآنم کی, کی گی روان دے چی الله کتاب زدکوم دا اللہ کتاب بخیمہ او مقصد دا الله دے کتاب رضا یا ه معلوماته لټئی مال ورزوان او لټئی دا الله رازمندیا چې زمارب زمانه رضا شي و اذا حللتم او کله چې حلال شوی تاسو د احرام نه د احرام نوت دي هغه د احرام پابنديان پتا سو ختم شي لو فستادوا فا اجازا لکم الستیاد لو جائز دیستاسو بیا دل اخکار روا دی فا امر دپارا دو جوب نوی چه خام خب اخکار کې نک اخکار که با اخکار روایخ دل جائز شو سا ایسا نچی مولای اخکارو نو پس دی ا چې د او خپل د دن کار دی په ی خودې پله ولای به پس کرد دی و قرآان کاله و فستاو کارو کوي د دا امر دپاره د وجوببه نه دی امر دپاره د استحباب دی کو و در ته شو او موقع یاوه مقعه او وخت در سره ل کار کې نو کاا ولایجنې من کومشانناانو اگر ا داس نه ده چې د قرآو سنت اغا درسونه متارید اپری او پدې زونو په یختاشبهه ولا اجرمنکم شنان او را تیز دني کی تاسو لرا لا اجرمنکم را 30 دني کی 22 دني کی تاسو لرا شنان قومن بغض یو قوم دښمن دی یو قوم پدې خبره ان سودو کوم چې بن کړی غي تاسو چې تاسو یې ان سو دو کوم چې بنګړی تاسو د سنه بنګړی انل مسجد الحرام د مجد الحرام نه د مسجد الحرام نه بنګړی ان تاسو چې جاتے او کی تاسو پاګی باندې چې جاتے کې چې هغه بنګړی د الله ز کور نه نواسنه چې جاتے او کی تاسو پاګی باندې جاتے پهنه کې یو څو ورځې آتے کې نو ته دا څه کارونه کې چې زیاتی بدل پداس شي زبانه واخلی چې د دین نه منکه نه نه وتعاونو علل بیر او تقوا امداد یو اگر کې د دشمن ده ها خو دیندار ده دا تعاون د دن په کار کې وکا وتعاونو علل بیر او تقوا ولا تعاونو علل اسم او عدوان تا او امداد روختل ده الله نا دا د او د تقوا معنا سره علاما ها سهل معنا کوي علامات تسری یا وې د معنا دا ایمان او د تقوا معنا دا سنت وتعاونو البیری امداد کوي تاسو د یو بل علل پسه بانه پا ایمان پا توحید و تقوا پا سنتو بانده دیو بلندادو که یو سلی دا اللہ دا توحید پیغام بیانه د سنتو دا پیغمبر رسائی مخلوق تا که لطن دا آغا تعاونو نشه رسول د غیر رسائیو که اسبابو دا پیدا که دا آغا تعاییدو دا آغا نصراتو که پا یو طریقای چذ التوحید و سنت دار سای مخلوق توشی امداد دار په کار ده وتعاونو علل بر و تقوا امداد کوی باب تفاعل ورو ده امداد کوی تاسو د یوبل علل بر توحیدا علل بر ایمانا و تقوا په سنتو توحید او سنت خورول امداد کوول دی یوبل موخه امداد دا حق پروست علماء نو کو چې د قران او د سنت دایان دي د قران او د سنت دعوت بهش کوي موږ لا غلط خلقو تاون کو چې د پکې قران وی نه پکې توحید وی او له سنت او بیان وی داغه مدرسو سلام تاون کو داغه خلقو سلام کو خو چې کمو زینو کې او کم خلق د الله د کتاب پیغام مخلوق ترسه د توحید بیان کړي د سنتو بیان کړي د شرکیات او د بدعات تردید کړي چرې دا ډېر کم خلق وي چې دا غي تعاون وکړي ګنې بغیر د مقابله نه او قران وای و وتعاونو علیل بیر امداد کوي تاسو د یوبل په توحید او په سنتو توحید او سنت خلق و تا او تا ارس او اپد امداد یوبلو کوي ها دارنګي او اسم باندې کرلا ولا تعاونو على الاسم والعدوان او امداد من کويده يو بل على الاسم په کوفر باندې على الاسم په کوفر باندې والعدوان او په بدعاتو بدعت خلق خره لده بدعات او تعاون کوي دمبتدينو سلام لده هغه رسول سره تعاون کوي هغه رسول خپل بچلېږي داغه مدرسو تایب کې کم کې چبېزات او شرکیات او کفریات خورېږي کله وې وسيله د باپو نوم جائز ده کله وې صدقه بدعات او تصدقه دا یې جائز دي نو داغه ته اونم کې هر قسمه سور زکات دے اغه سور خیرات دے اغه ته دا ری زتم کې ها قران منه اکلا چې د مؤمنینو د کفر د بدعا او د خلکو د زین و ستاعون مکوې د توحید د سنت د خوراوله والو ستاعون کوي ها یا بل معنا صادق رضی الله تعالی ہو کې الب ال توحید و تقوا ال امداد کوي تاسو د یو بل په توحید بیمان ایمان و تقوا په اخلاص اخلاص یو بل زان سره پیدا کا اخلاص ځان کې پیدا کا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان امداد مکوې دی یوبل علی الاسم په کوفر باندې والعدوان په ګناهونو باندې په شرکیاتو په ګناهونو دی یوبل امداد مکوې یو سره غلط کار کوي نو دا غلط کار تایید مکوวา اگر کده رشتہ دار نه کاري غلط وکا. یا باز علماء وی چې زبر معنا غاره آ چې موافقې پاګې باندې ټول علماء وتعاونو علل بالتقوا امداد کوي تاسو د یو بلال بره پاس زنو چې موافقې پاګې علماء ها او وتقوا امداد کوي تاسو د یو بل پاګه چې مخالفي د خواهشاتو مخالفت الهوا چه مخالفي ذ ख्ائشاتو ولا تعاونو علل اسم ولودوان ايم داد مکوې تاسو د یوبل فوغونا فوغونا ولودوان او پتللو شبہ اتا دا معنی اکثر په ملمانی په دې مقام کئ د غلط او خلقو تایید نو پکار د غلط او خلقو نا ځان تکې دل پکارو اسنه چې د او خلقو تایید نصرت کې نانا حد التوحید او د سنت و علاو خلق و تعییدو کا دا غیر نسرتو کا دا ایشاعتو کا کداس بیان دا لمخ لراگئنو آغا نشر کا آغا خلق و ترسائی دا ایو کسنا سکی کی پاگی بانیم و تعاونو علی البغی والتقوام ولا تعاونو علی اسم و ردوانم امداد مگوی پگونا وقو او په بداتو وتقول الله ويلي ذا لنا ان الله شدید العقاب بشك الله دي سخت عذاب وعلى الله صح عذاب وعلى حي صادق چا د توحيد او د سنت والو تایید کو اگر چ خلق پاغيل زامات بم لګي پاغي پروپاګانداي بم کوي خل کېسمما د خلقو د بددللی کوشش به کوې با وال با خونا طبعا کار نه کوې طببا کار کې چې کار دغ په زیمو کاره کلی او کوې نو داغې خلقو تاییدو و کا دغ خلکو نتو کا صورت انفال اخر کې برشي واینس تن سروکو فالی کومون نه کا طلب د ان دارو کې ستاسو نڅوکه چالاک ازمن تعاونو کا ازمن امهتان نصرتو کا فعليكم النصر لازم دي پتا صبح امداد ده و انستن سروق في الدين فعليكم النصر کتلاب دي امدادږي تاسو نه په دین کې څوک مهاجر یا نور چالاک ازمن تعاونو کا نو فعليكم النصر لازم دي پتا صبح دي لازم ده پتاسو بانه امداد داغه داغه امداد پتاسو بانده لازم ده لازم ده امداد ده حق پرستو که سوق چه ده اللہ ده دن رسائی که داغه سی طریقه بانه لیڈنگو که داغه پسی طریقه نشرو که غلط سیزونو نخلق منه که ازنه چه داغه یو نقصان تا گوری او سنو فوائدو تا نگوری کم یو انسان ده خطائی نبچ ده یا انبیائه السلام و سلامو چاګه نو نقصان نه بچو لړو د انبیاو نورستو سوره مخلوق چه پیدا دی پیدا کیو نو خامخه ګناہوں نه دار چاښتا لړو قران او د سنت چه دعوات مشکې خلل د شرکیا تو نه منکه خلل د بدعات تو نه منکه لړو د تعید پکارو لړو د نوښت پکارو پدې ملک الحمدلله د اشاعت و توحید و, سنة ده و, ده و, و سنت یو جماعت یو دلا چادر طولو مرکز اغا ها دال قران پنجبیر دی د خلقو چارو قران او د سنت ارواچ کئ ترویچ کئ مخلوق ترسی کور فقربانی نارینو زنانا د توحید نه خبره د قران نه خبره د سنت نه خبره د بدعات او تدرید نه خبره د خلقو نش نو پکار دا خلکو تعید نو پکار دا هغه سهول غالی او هغه خلکو تور سوا چې دا خلک زده کیوزان په پوهه کی ان الله شدید العقاب بشک الله سخت عذاب ولري چون کې ابتدائی در موږ لګ لګ دا بل یاد غد ان شاء الله درې میااد حرمت علیکم المیزه دا سباخی ان شاء الله وایو خپل ملګری خبر کئ سار زمنګا 19 بجې زمنګدا حاضر شوو کی او زموږ اړایا ترجمه جواب په پتو هولې کې کوم دی غالباً نو کچاته بیا غږه معلومي نو ماته ر بیا د سپمسترو لږی یا له متدغه سیوي خو غالباً د درېمې سپارې نه شوروکوما لن تنالوا البره تلک الرسول دریم نه زه فل عل